Tohle je bonusový materiál, který nám zbyl po sestříhání 12. epizody o římském soudnictví. Týká se vyzarních zločinů zprávce Sicílie Gája Vera, který byl zažalován Ciceronem za vykořisťování této provincie. Přeji vám příjemný poslech. No dobrý, a teďka se teda podíváme na nějaké konkrétní věruny zločiny. Tak samozřejmě úplně očividná věc je uplácení na soudech při úředníků. Úplně to bylo excesivní, že on uplácel obě dvě strany třeba toho sporu, nejenom tu, pro kterou chtěl rozhodnout. Co třeba dělal úplně pravdě hnedka, když přišel na Sicílii, že zneužíval možnost rozhodovat v soudních sporech okolo dědictví. Mhm. On si vyloženě vytipoval konkrétní bohatý lidi, kterým se bral majetek jenom na základě toho, že měl dědit. Existuje třeba docela vtipný příklad, Dva bratři, nějaký, který se jmenovali Sosipos a Filokrates, což byli hrozně bohatí lidi na Sicílii, a oni dědili asi před 20 rokama. A mezi tím už se tam vystřídalo spousta jako jiných prétorů a tak. Problém byl v tom, že v té jejich závěti bylo napsané, v té závěti jejich otce bylo napsaný, že když by během té závěti došlo k nějakému soudnímu sporu, tak ten, kdo prohraje, má zaplatit pokutu do chrámu Venuše což se normálně dělalo. Že jo? Mm -hmm. Někde se třeba i odkazovalo chrámům, podobně jako dneska můžeš odcházet, peníze, na nějaký dobročinný účely. No a tak ten, ten veres normálně rozběhnul úplně fingovaný proces a hrozil, že jim celý ten majetek zabaví a dá to tý venuši. Nakonec se teda dopadlo tak, že každý z těch, darů, z těch, každý z těch bratrů mu dal 400 tisíc sterciů mm -hmm. a tím se to jako zahladilo. Jo? Takže takhle prostě rozkrádal majetek bohatých lidí. No pak jsme říkali rozkládání, rozkládání uměleckých předmětů. No. Hrozně pěkná věc, která je úplně jako ze současnosti, je to, že je ještě z doby, kdy Vere způsobil jako městský prétor v Římě. Jedna z pravomocí, který měl, bylo to, že dohlížel na stavby a opravy veřejných staveb, třeba chrámu. Mm -hmm. A on hrozně rád uh, okrádal rodky, protože ty měli slabší právní postavení a museli hájet někdo, kdo třeba nebyl úplně ze jejich rodiny, jako třeba rodiče a tak. Jo? No a tady se to pěkně spojilo, že existoval nějaký sirotek, který se jmenoval Junius. A ten dědil po svým otci, který zemřel, byl to malý kluk, a v té závěti bylo napsané, že ten Junius má z toho dědictví zaplatit opravu chrámu. Jo, tam normálně třeba opravy chrámu platili soukromní osoby. No a Veres, samozřejmě větřil příležitost, problém je v tom, že ta stavba na tom chrámu byla provedena úplně perfektně, takže nebylo na základě čeho to napadnout. Až prej někdo, když to prohlíželi ten chrám, poradil Verovi, aby nechal přeměřit sloupy olovnicí. Což první bylo úplně jako mind blown, protože to se jako nedělalo. mu byl jasný, že ty sloupy prostě nestojí úplně rovně. Jo? Vlastně. No ale VD se jako řekl, nemusíte to nechat celý zbourat a postavit to znova. A dokonce uspořádalo on to veřejnou soutěž. A to je takový pěkný, že on rozkrádal ty, v tomto případě soukromí a neveřejný peníze, podobně jako se dneska teda mají rozkrádat veřejné zakázky. Mm -hmm. Takže on vypsal veřejnou soutěž a na tu opravu a aby se tam nemohl přihlásit někdo, kdo s kým není domluvený, tak oni třeba nechali vyhlásit z ničeho nic, nechal ji vyhlásit během římských svátků, kdy se normálně jako nic nedělalo lidi pařili, šo? A schválně zadal krátkou dobu na tu práci. On to měl zadat někdy v polovině září a datum odevzdání stanovil už na první prosinec. No a nakonec se to udělalo tak, že práce, která byla tím Ciceronem potom odhaduta na 40 tisíc sesterciů, stála 560 tisíc mm -hmm. sesterciů. Což šlo z toho dědictví. A Prej to údajně dokonce probíhalo tak, že ty sloupy se normálně rozebraly a pak se znova složily z těch, těch kamenů. <laughs> Takže ta práce byla úplně stejně odpákna jako předtím. Dokonce Prej ten sicero tvrdí, že nějaký sloupy vypadají, jako kdyby je ani nerozebrali, jako kdyby jenom je znova potáhli štukem. Mm -hmm. Tak to mě jako ze současnosti, ne? Jakože paláce no, jo, jo. VZP a dálnice v Ostravě a takový. To prostě z cizího karventa. Jo no. akorát, že v tomto případě to nebyly peníze států, ty se samozřejmě rozkávají, bylo cizí, ale byly to, to moje soukromé peníze, no. No a potom zneužívání pravomocí, že jo, to je tady taková vtipná věc, že Cicero upozorňoval na to, že když odchází z provincie Pretor, že jo, tak samozřejmě lidi servilně mu posílají procesy do Říma, aby ho tam veřejně chválili, jak bylo jako super mm -hmm. a tak. Ale Veres byl prý tak katastrofální správce, že to nikdo neudělal. Jediná obec, která byl poslala poselstvu do Říma, tak byla Mesáne, za který si mimochodem udělal jako svoji základnu hmm. pro, pro svoje jako zločinecké aktivity. Takže tam byly úplně všichni podplacení. A když se tam někdo proti němu jako vystoupil, tak ho ti lidi hnedka jako zajali nebo ho zmlátili a tak. A jediná teda ta obec Mesáne poslala potom do Říma to své poselstvo. Nicméně ty samý veslanci v tom poselstvu, který mě je za úkol ho chválit, tam zároveň přišli, aby přitom vymáhali peníze za věci, které jim ten veres normálně rozkradl. Mm -hmm. <laughs> tak jako, the fuck? No to... jo, no. Vtipný bylo, že, že ten proprietor měl zároveň třeba stavět lodě na jo. ochranu Sicílie, že Tam bylo docela výrazné pirátství. Že? Když Spartacus že, končilo to jeho povstání, mm -hmm. tak tam byla čas spekulace, že se domluví s pirátama a nechá se někam převést, protože tehdy jako středomoří bylo prakticky pod kontrolou pirátů, že jo. Oni no, se vyloďovali různě a tak. No a každopádně Sicílie měla vlastní loďstvo, mm -hmm. až na to, že, že jo, ty města mohly poskytovat lodě, ale taky mohly platit peníze mm -hmm. věrově do kapsy, že jo. A prostě, jo, místo aby tím pádem nemuseli poskytovat lodě, posádky a lodní kapitány. Takže Veroz samozřejmě preferoval prostě tu možnost, tu možnost toho úpadku. No a výsledkem bylo, že to Sicilyovské loďstvo který ještě navíc bylo plný lidí, kteří tam byli na základě úplatku, že jo? To bylo tak, třeba Veres se pokoušel zbavit manžela nějaký ty svý uh, milenky, tak ho jim nominoval na kapitána, nebo dokonce admirála týho, no, toho on lodstva. Admirál, no, udělal to byl ten, no. ten Kleomenes, no. A ten, ten chudák vůbec nevěděl, která by no, e, ne, někam náhodou vyplul a oni tam byli piráti, jo. No, tak, jo, tak, jo takže, takže celý to nějak zahnali na, na mělčinu. Je ho zničili ti piráti, ještě navíc zajali nějaký ty lodě a myslím, že reakce toho Vera byla, že nechal odsoudit, že jako soudil a popravil ty jen tvý lodní kapitány, že jo, No jasně, no, to, to bylo úplně polici, no On teda jakože ten katastrofální stav toho Sicilského vojska loďstva byl teda hlavně způsobený tím, že on se nechal uplácet od těch námořníků za to, aby tam reálně museli být. Mm -hmm. no. Takže ty lodi potom neměli vesla. Prostě. Mm -hmm. jo, pak tam bylo takový, taková věc, jakože ta, loď, ta, ta, to loďstvo náhodou jako zajelo nějakou římskou, to, nějakou práckou loď. Mm -hmm. a Samozřejmě všichni ti piráti měli být normálně popravení, že jo. Jenže problém byl v tom, že veré normálně si vybral jako z posádky těch pirátské lodi otroky, nebo mm -hmm. piráty, kteří se mu líbily, který byli třeba fyzicky zdatný a udělal z nich otroky ve své vlastní domácnosti. To si jen rozpekulují o tom, že ti piráti byli s Verem obecně domluvení, že to byly jako No, jasně, rádi, no. no. no ale díka, jako samozřejmě to je docela mimochodem zajímavé, že lidi v, v Syrakusách, to se dělo v Syrakusách, o tom věděli, a oni dokázali třeba poznat, že ti Piráti nejsou popravovaní podle no. počtu poprav a oni si totiž spočítali, kolik veslařů muselo být na té Pirátské lodi, no. a tolik čekali poprav. No a když to věda zjistil, tak to normálně řečilo tak, že místo nich nechával popravovat jako jiný lidi. Mm -hmm. že on, to, on je popravoval v kápy, aby nebyli poznat a údajně to měly být římskí občané. Jo. Tam je úplně nej, nejhorší obvinění, za celá ta řeč je prostě strašně dlouhá, to má jako stovky mm -hmm. stránek. A, úplně to, a postupně to graduje, že on začíná těma jako malýma zločinama, a potom v té poslední části se zaměřuje právě na ty jako popravy v fingovaný procesy a tak. Nejhorší, co se stane, je, že popraví ukřižují římského občana. Že on, mm. on tam prostě vykřikuje, jsem římský občan, jsem římský občan, když ho přibí na kříž. Že mm. Největší zločin, vlastně, jako který se měl dopustit, že ohrozil ten jako právní ochranu toho Římana. Což je vtipný, protože že v roce 63, když ty se robil konzulem. Tak on sám nechal popravit římské občany bez soudu, že jo, Katelínu mm, mm. a jeho, jeho soudruhy, nebo ty Katalínovce. Sme tak tak, nechal popravit, nebo že jo, bez soudu, a pak jenom přišel a řekl: no. řekl? Fuck Nějaký, you, bitch. Pak jenom přišel a řekl: Vikterund, oni dožili. Jo, jasně. Jo. Um, Akrát to bylo jedno slovo, že ne, jo. A určitě bych měl ještě jako spoustu jiných, jakože třeba snědli polívku, <laughs> oškrábali <to> <brambury, laughs> tak odřili tak. s dýzlovou lokomotivou. Oni, kteří se narodili jo, jo, jo, jo. do provinčního města. Oni, oni už přestali dýchat, protože přestal vzduch vycházet ze jejich plic. <laughs> tak tak, <laughs> opravdu no, opravdu, bez, to. bez, bez, uh, bez uh, soudu a za to byl... Ob oficiálně, nominálně a potom uh, poslání, že, jo, poslání, poslání. K Čehož no. využil, protože cestoval po východním středomoří a poslouchal stoické filozofii a byl v Vůbec, byl jakože jo, ale byl tam chvilku a pořád posílal, vy, vypadalo, že úplně před nerovým zhroucením. Podle těch dopisů. No, no. no. no já, kolo, já jsem schválně vy, vynechal nebo spiknutí, protože to není soud, jakože to nebylo soud. To bylo v podstatě jako, jako, kdyby tě odsoudil parlament. Jako kdyby třeba dneska nějaký poslanec. Dáme si nějaký konkrétní, to je spíš jako Enemy Combatant, něco jako když Anvar al awlakiho zabili, že jo? To, je, to jsou postavy z filmu Thor. <laughs> ne, Anvar al awlaki byl típek, uh, islámský klerik, který yeah. spolupracoval s Al-Kaidou. Každopádně zabili ho Drum s a přitom to byl americký občan. Uh. Yeah. Určitě křičel. Křižel, já, já jsem v <laughs> Ne, no, tak je, ne, spíš je to takový, jako kdyby třeba Marek Benda prostě se rozhodnul, že uděláme mé převrat a uchvátí moc v Římě a, tak by jako, a začal by jako organizovat armády, protože ten katilina normálně jako utekl třeba ze senátu no, no, no. k legím a tak. No a, a třeba jako já nevím... Uh, za, za Orálek, by jako sérii řečí, <laughs> ve kterých je ob, ve který byl obviněn před poslovenskou sněmovnou. No. no a ta poslovenská sněmovna by potom ty spiklence od k smrti, bez, bez soudu, normálně, mm -hmm. po, oni se ani nemohli hájit, že jo, oni jo. tam prostě je popravili, drželi by je doma, u Orálka doma v podstatě, nebo u nějakých poslanců jo. doma, protože nebyly věznice, <laughs> a, tak takhle to takovým mě chodilo, že jo, no ale no. pointa je, že to je to úplně jako mimo soudní systém, to bylo prostě o tom, že senát se jako Každopádně, v průběhu jako konce republiky to našlo vypadat víc a víc takhle. Pasně. Hmm, tak ono jako to, to asi do určitý míry odpovídá i tomu stopně jako toho rizika, který učili. Hmm. Jo? Prostě to už byla doba, kdy se fakt jako generálové začali chápat moci a různý jako divní lidi plánovali, že udělají převrat a vraždí prostě tu ten se to tak. Mm -hmm. Jasně no. Uh, jo, tak to bylo ten byl Keříbladně teda Veres, ke, no, no, no. <laughs> Veres teda říká, že říká, že popravil Říma bez soudu, jo? No, jasně no. A ještě taky další věc, to je docela vtipný. Uh, když mě, t, jo, Veres měl jmenovat um, kněží. A tam on občas narážel na ty staré jako rituály. Třeba když měl v Sirakusách jmenovat Petrova kněze, tak tam byla tradice, že se losoval z lo, ze tří osů. A to samozřejmě je. nemůžeš ochcat, že jo. Takže nemůžeš střet jako... jako kněze, jo, říká. <laughs> <laughs> <laughs> losoval se ze tří lidí, chci říct. No ne, tak byly tam jakože tři losy. Pro... <laughs> jo, jasně. jo, Jo, jo. Oh, uh, ne, ne, no, ano, losoval se ze tří lidí. No a Verest to vyřešilo velice vtipně, že vzal ty tři losy a na každý z nich napsal stejné jméno. Jo. Takže byla jako do, do, do, daný byl jako dodržený ten předpis, ale vlastně fakticky to nedávalo smysl. Mm -hmm. Ale je to úplně v souladu jako s římským a řeckým pojetím náboženství, kde jde jako o ten proces a vůbec nejde o tu podstatu, že jo. Že řada, řada jako třeba mítu je založena na tom, že ochčíš prostě bohy nějakou formalitou. Mm -hmm. a protože ti bohové jsou všichni jako anální typy, podle Freuda, mm -hmm. tak jdou daleko víc po tom procesu, než, než po tom, o tom obsahu. No. no ale jasně, ale abychom se vrátili k tomu, k tomu lojstvu, no tak to byla jako celá peripetia, že jo. On prostě Nechal to loďstvo úplně z, zničit, no, v podstatě ho jako, přestalo být akceschopný. Když zajel nějakou loď, tak tu posádku prostě někde schoval. Kapitána prej nechal mm -hmm. schovávat někde. Neví se proč, buď to s ním byl domluvený, nebo nebo Cicero spekuluje, že ho chtěl producírovat v nějakém vojenském triumfu mm -hmm. nad těma pirátama. Taky ti piráži kapitáni to byly jako normální námořníci. že? Jako, že piráctví v době byla normální... Prostě profese. Jo, akorát jsem pompeju s tím natočil, takže to, to bylo jako svým způsobem takový námořní národy. Jo. Takže ty piráti prostě nebyli nějaký, nějaký nekulturní barbaři, kteří věděli jenom jako. Já yeah. prostě. Yeah. Uh, to byly normální třeba jako, kteří byli jako cool. Jo, jo, tak to pirátství bylo daleko méně problematické, než jako si představíš dneska, jo. víš co. Jakože tu KDDS spíše, jak na nějakém ostrově bylo jako ještě za jeho doby zvykem, že vlastně forma jako pozdravení mm -hmm. mezi lidma bylo, seš pirát, víš co, jakože jsem říkal třeba, jak se máte, ale jste piráti, ne no. nejsme. My se taky nejsme piráti. To <laughs> normálka. Ale jo. jak je to tohle? No a potom ještě, že jo, samozřejmě ta flota, která vyplula a on tam někde v tom uh, táboře, v úvozovkách, v syrakuském přístavu spal s manželkama souborných římanů, tak ta flota vyplula na moře. Úplně náhodou se tam připletla k nějakým pirátským vodám. Mm -hmm. uh, Prohrála v bitvě a potom no. <laughs> ti piráti vyplnili syrakuský přístav, že jo. jo. A to je jako vrchol tý řeči, protože on popisuje, jak ten. Um, Veres v těch luxusních hadrech, na těch uh, poštářech plných růžových lístků, opilý někde s nějakou uh, děvkou uh, kolem pasu, prostě díval na to, jak pirátská flotila vplula do toho sicilského přístavu a prostě vypálila ho, Ale a, a on tam říká, jako to byl ten přístav, který nedobyli kartaginci, Řívaní ho prostě obléhali a uh, Archimedes tam prostě jo. těma loděma proti ním bojoval. Uh, uh, Vlastně to je ten přístav, ve kterém celá atenská říše se rozpadla, protože tam byla zničená ta flotila mm -hmm. a za vera tam normálně připlou piráti a vypálí to tam, že jo a on se na to kouká ze břehu, protože to bylo to místo, kde měl ten tábor, ono yeah. měl postavený v tom přístavu na místě, kam se nedalo jít mm -hmm. a normálně a kde jako nebylo moc vidět a tak, že to bylo takový místo, jako že můžeš být pořád v tom městě ale zároveň jsi pod takovým do dohledem toho yeah. veřejného mídění, jo? no a zároveň je tam jako krásný úhled na ten přístav, že se můžeš koukat, jak tvoje flotila prostě prohraje bitvu yeah. a jak ho potom vypálí piráti. No. <laughs> jo, no. Sranda. Jo, no. No a co se teda jo, potom, jak si říkal, že, jo, že on místo toho, aby teda jako se trochu zpamatoval, tak se rozhodl, že to vyřeší tím, že všichni popraví. Jo, tak oni ho málo pálili, taky těch no že jo, jasně. on musel jako něco udělat, takže Juhu. asi taky sděl trochu pod tlakem. No. no a on to, on uh, prostě popravil ty, ty, ty, ty kapitány těch lodí, kteří podhávali tu bitvu, no. takže vlastně jako popravil ty oběti v podstatě, mm -hmm. dokonce třeba popravoval i kapitány, kteří tam vůbec nebyli, jo? jakože Konkrétní lidi, kteří tam te ten sice jmenuje, říká jako oni byli někde ve vnitrozemí a vůbec prostě neměli službu a on stejně nechal popravit, hmm. protože to byly kapitální lodí. Jo. Pak tam byl nějaký Furius, což byla jako mladá Horákova. Já, nebyl to Spurius pre... Furius. Nebyl to Spurius Furius, byl to Spurius mladá Horákova, který když jako si uvědomil, že umře, tak pro jako uchopil příležitosti se a začal se obhajovat a úplně vmetl jako ty, ty jeho zločiny do tváře ale on jako vykládá, jako přitom jako při byčovali na tom procesu a nebylo to jako moc hezký, no. no a potom, a to už bylo jako úplně největší prostě, to vždycky to je hezký, jak ty řeči jsou vystavený, že si vždycky říkáš už to nemůže být horší a vždycky je to horší. <laughs> tak co se stalo? A to muselo být fakt jako pecka pro ty řeky je, bylo to, že když tedy byli všichni odsouzeni k popravě, tak on zakázal příbuzným, aby navštěvovali ty odsouzené, což mm -hmm. se normálně dělalo, že jo? Za, za sokratem chodili jeho kámoši a bavili se s ním o, o nesmrtelnosti duše, a zakázal jim je pohřbít. No a samozřejmě za všechno tady tohoto si nechával zaplatit úplatky, mm -hmm. že Uh, takže tam jako potom asi svědčili příbuzní těch popravených lidí a popisovali, jak se ani s nimi nemohli rozloučit, protože nemohli jako dát uh, vedový uplatek. Jo, no, to se tam popisuje takový to, že oni ještě museli uplácet popravčího, jo. aby ty lidi třeba popravili nějakým humánním způsobem v pozavkách. Aby je prostě netěl jako mnoha ranami, jo, takže by umřeli rychle. Hm. No, no, tak jako, to se dovedu představit, a uh, v okamžiku kdy ten Veres byl asi taky obklopený lidma, kteří měli podobnou morálku jako on. No tak si říkám jako do jaký míry, protože samozřejmě, že jo, to, to je jeden, tohle to, co máme, třeba ta řeč proti Verovi, to je jeden jako střípek, malinkatej, hnedka jako zároveň v celý řadě mozaik, jo, jednak je to malý střípek z mozaiky, římský právo a to, jak reálně probíhaly ty sluby. Mm -hmm. Je to malý střípek z toho, jak fungovala jako v Římské republice státní zpráva mm. a potom je to střípek malý z hlediska toho, jak, jak, jak probíhal bosenský boj v, v té jako nejvyšší elitě vlastně římského mm. národa. Mě, a navíc ještě to máš kreslený tím, že to je cicero a je to velice jako exponovaný případ, mm. tak si říkám, do jaké míry tohle bylo pravidlo a do jaké míry ten veres byl fakt jako padouch. Protože prostě, jako... Tak ono se říkalo, no, že ti lidi hodně jako ty provincie provincie zneužívali, že jo? když Cicero šel sám do provincie do Kiliky. Náš problém je prostě v tom, že my ty nemáme záznamy o tom, jak ti provinční guvernéři jako působili. Že jo? Mm -hmm. To ve směsi tahá jako z různých ciceronových dopisů. Nebo to třeba píš o historice. No právě, ale o několik set let později. že, jo? Jako, že to mm -hmm. prostě, to je, to je pakárna. Ale to cicero třeba máme záznam o tom, když šel do provincie do Kiliky, on tam nechtěl jít, tak ten, jeho, ten člověk, který ho, který ho nahrazoval, před ním normálně utíkal po té Kiliky aby od něho nemohl převzít ten, ten, ten úřad, jo? že yeah. on se jako by schoval na té vzdálení a místě týky ligy, aby tam mohli ještě pořád jako, vybírat ty daně a žít z toho, z těch vesnic, které ho tam jako museli hostit a tak. Jo? A že, že tam strašně jako vydíral, že samozřejmě, yeah. že se nechával platit za to, aby stanovoval vyšší rukový sazby yeah. uh, od těch, od těch, od těch, od těch jako, lichvářů v té době a tak. Takže jako asi se to dělo celko běžně. Jo? Yeah. Uh, ten Verez je nejspíš externí případ, ale zároveň Verez, je extrémní i v tom, že je to na fyzily. Je to strašně, hmm. je to jakoby populární uh, provincie plná Římanů, jo, která, ve které jasně není těžký najít světky toho jeho, toho jeho konání. Takže kdyby se to samé prostě dělalo na, v Ázii, jo, tak... Uh, okay. No přesně, no, tam, hmm. tam, tam na to lidi mě kašlou jenom. Jo no, to je asi pravda. Zajímavý, no. OK. No dobrý, a teď bychom zase chtěli nějak ukončit tak se můžeme bavit o tom, co budeme dálat prázdnina. Protože na rozdíl od jiných podcastů, který o prázdninách mají prázdniny, tak my naopak zintenzivníme a budeme mít spoustu zajímavých materiálu. Tak co tady máme? Římské soudy, je to je nějaká blbost ne. Jo, vlastně počkej, to nahráváme teďka. Jo. <laughs> <laughs> tak za 14 dní bude další recenze filmu. Na Den slovanských zvěrozvěstů Cirila a metodě si nemůžeme dát nic jiného, než souboj Titánu z roku 81. Přesně Super. Uh, Skvělý mýtus. Uh, perfektní prameny. Je tam hrozně zajímavý, jak se uh, od toho, jak ten mýtus inovují různí autoři, co tam do toho dávají, jaký tam jsou detaily a tak. A samozřejmě pak je jako vtipný ten film samozřejmě, že jo, zvláštní efekty a podobně. Je třeba vtipný, jak ten film do filmový, jak ten příběh upravili do filmové podoby, jako které konkrétní mm -hmm. věci tam dali. Jo. A, a doz, dozvíš se, jestli bubo, mechanická sova, je z antiky nebo není. A viděl jsi novou verzi? Ne, žádná nová verze neexistuje, vůbec nevím, o čem mluvíš. Existuje jenom verze z roku 81. na jen se Jasně no, no potom další ze 14 dnů, na konci července, bude astronomie. Natočtu teďka boží knížku, jak řekové postupně přicházely na věci, jakým Aha. způsobem. Jako řekové od o ilu, o iluze. O iluze, no to taky. Jak je, řekové jo? přicházejí u iluze. No, protože oni se na začátku představovali, že svět že je jako Minecraft, že jo. V Minecraftu máš jako kosmologii, která funguje tak, že se ti otáčí nebeská klenva, slunce a měsíc jsou přímo proti sobě, a celá ta neveská klemba hvězdy se otáčí jako zaraz, že jo, že tam nemáš třeba planety, mm -hmm. které by obíhaly různou rychlostí a tak. No a pak jsem, takže oni si představili, že Země je plochá a že tam je doslova jako klemba. Jako třeba mm -hmm. v baráku máš klembu, že jo? A pak postupně přichází na to, že to je daleko složitější a to je proces, který v podstatě funguje i dneska. Nejednou mm -hmm. zjistíš třeba z ničeho nic, že 90% jako hmotnosti ve je něco, co vůbec nevíš, co je. No. Tak to je astronomie. A potom mám díl, na který se těším strašně dlouho, který jsem si pojmenoval soukromně lidé, kteří malem dobili perskou říši. To by určitě v latině bylo jedno slovo, nebo v maďarštině, ale v podstatě jde o to, že před Alexandrem, že to nebylo takový jako překvapivý, ten jeho konquest. To jako náno, výspůl, jako byl překvapivý, ale nebyl bezprezidentní. No a hlavně jako, byl asi překvapivý v té době, ale vlastně retrospektivně dokážeme jako jeden konkrétní těch konkrétních lidí. Retrospektivně je vždycky všechno úplně jednoznačné. Jednoznačný, jednoznačný že jo. <laughs> jo, no, tak tady prostě můžeš ukázat na konkrétní lidi a říct, kdyby je jako třeba úplně náhodně nezabili. Jo? Jo. Tak, no a pojem to jako, že jich mám spousta, tak prostě pojedeme a dokud až budeme unavený, tak přestaneme. <laughs> no a pak poslední letní epizoda bude Teogonie, mm. řecký mýtus o stvoření světa. Tam je plný jako pojídání vlastních dětí, kastrací vlastního otce a rozsekávání mm -hmm. hlav, z nichž následně vyskakují plně sformované ženské bohyně a tak. Jo, tak to nás nabije na nový rok, na nový rok, do školy, zase okay. do školních hlavic čerstvě nabití. A tak, no.